gent de timeout murmurada Mitch you tell Estatem l’ d’aquesta setmana amb un grup nou que es diu Bond 54. Els So Myspace diuen que són de Barcelona i de Cabera de Mar i també que fan una barretja de música in amb rigae i rock. nossaltres en aram moltll i ens atrevim a pronosticar que panarem d’ells d’aquí a poc temps. Ho farem segur si guanyen la zona nou. De moment són una de les 18 bandes classificades per la segona fase del concurs i aquest dijous dia 21 actuen gratuïtament al bar Big Bang a Barcelona. el carrer Botella número 7 a partir de les 2 de la nit. plus a uh, 90 el mes de juliol està sent un gran mes pel que fa directes. Les sales i els festivals programant a la vegada ens estan complicant i molt la tria. Aquest dijous, per exemple, el poble espanyol acull el Festival Pròxims, per on passaran a partir de les 6 de la tarda i fins passada a la mitja nit per aquest ordre anímic el Petit de Calaril, Mujeres, Mishima, Stan i Antonia Font. Grups que ja hem vist moltes vegades però que no ens cansem de veure. Els mallorquins a més estan en plena fase de presentació del seu darrer disc, Lamparetas, i hem de dir que, gràcies a Cançó com la cassona boreal cada dia ens aadam més. però aquest dijous hi ha música per tots els gustos. El festival pròxim se celebra a la muntanya, a la muntanya de Montjuïc, i a la vora del mar hi tindrem Pomuki i el Guincho. música intimista o tropicalista, però sempre amb sabor a mar. En concret, amb sabor a l'oceà atlàntic que banya les inyes calàries perquè tots dos concerts s'emmarquen en el dia dedicat a aquestes illes pel Festival Llei de Costes, que acull al Museu Marítim de Barcelona. Serà a partir de les 9 de la nit. I divendres el que s'està convertint en un clàssic de les agendes del mes de juliol és l'actuació en horari de club del Ras Mates. Aquesta setmana us convidem a conèixer i a ballar amb una noia d'ulls foscos i escala californiana Tiffany Garrett Sotomayor, nascuda a San Francisco però resident a Barcelona, ha decidit batejar així el seu projecte de música pop electrònica Dead Girl with Dark Eyes. Serà divendres 22 a la sala gran del Ras Mates. Després del cap de setmana, un festival que s'acaba, el dels vespres de la UB, i una mica de recolliment prescrit per d'autore, el projecte personal de Pablo Martínez San Romà. Un noi que, juntament amb espalda maceta o de Pedro, ha elevat a la categoria d'art indí, la intensitat d'un noi tocant una guitarra i poca cosa més. Serà, com us dèiem, el darrer concert d'aquest estiu als jardins de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, a la plaça Universitat, i serà dimarts dia 26 a partir de les 9 de la nit. La setmana passada us dèiem que el concert de Mika Pejinsson i Tachenko a l'Apolo podia convertir-se en un dels concerts de l'any. I aquesta setmana no tenim més remei que parlar-vos d'un altre candidat molt seriós a emportar-se aquesta medalla. Es tracta dels Animal Collective, que tocaran la seva barreja de pop, electrònica, música tribal i qui sap quantes coses més, al poble espanyol. Es tracta del grup que, segons bona part de la crítica, més ha fet evolucionar la música en els últims anys. El grup que toca des de fa temps el pop del futur. Doncs bé, ja van tocat fa poc a Barcelona en el mar del Primavera Sound i ara es repeteixen com a cap de cartell del seu germà petit i estiu en el festival Fly to the Moon. No us els perdeu. Animal Collective, al poble espanyol, dimecres dia 27 a partir de les 8 del vespre. Us deixem escoltant una cançó que parla de la roba que heu de portar durant aquest estiu, San Martín Closés. The sound of the rain It's easy to sleep when it wets my brain It covers my rest with a saccharine sheen Kissing the wind through my window screen The restlessness is says that I can't hide So much of my mind that it spills outside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 No m'encina, no fa por, il·lumina, m'enllibera del meu ego. L'ego... I en el moment en què trobes qualque cosa que t'enllibera del teu propi ego, que te fa oblidar-te de tu mateix, doncs pues és una... conya, és, una... és un descans, no? Alimenta en colors i catxes esves... I... Acosta l'orella que et fem un murmuri. L'ego... Escolta el programa de música independent a www.murmuri.net